Якби кава і чай знайшлися одразу ж, міг би і не побачити я старого фото, що невідомо як опинилося в підзеркальнику. «Які ми були серйозні», – замислено мовив Григорій Федорович. «Не те, що теперішня молодь, – грайливо підхопив я». Григорій Федорович лишався серйозним. Це найперша ознака склерозу Вікторе. Оте сакраментальне твердження, сучасна молодь нічого не варта от колись. Я просто згадую, які ми були серйозні. Відчувається з фото? Відчувається. Знаєш, Вікторе, ціле життя є шляхом до легкості і розкутості у поводженій роботі. Ми були дуже напруженими в тому, що робили, і серйозними зовні. Але кожен день дарував нам все більшу певність, усе повнішу здатність реалізувати себе. Легшало від того, що живеш і працюєш як слід. Легкість приходить поволеньки, дуже поволеньки, мірою того, як учишся робити щось і розумієш, як те щось необхідний людям та самому тобі. Тоді заспокоюйся. Тобі не цікаве моє старече моралізаторство. Григорій Федорович повільно по-старечому розправив і витягнув перед собою довгі ноги, занурюючись до старого шкіряного крісла і широким жестом вказав мені на друге таке саме крісло по той бік журнального столика. Фото він поклав перед собою, відсунувши у бік склянку з червоним вином. Це перше фото, де ми з Галиною вдвох. Минуло три роки, як ми побралися. Але це найперше фото, де ми сфотографувалися разом. У кабінеті Григорія Федоровича усе було позначено тим робочим порядком, що неуважному оку може видатися неприбраністю. Книги з хвостиками закладок, вистромленими з кожної, папери, розкладені таким хитрим паціянсом, що зразу ясно було, вони в праці, вони в постійному контакті з олівцями господаря дому. Старий писав олівцями, і в двох склянках стояли нашорошені олівцеві їжачки, що миті готові до діла. А над олівцями, займаючи цілу стіну біля письмового столу, висів довгастий, блакитнуватий портрет Галини Петрівни, статечної дами, усміхненої дружини лауреата, набагато старшої, за серйозну дівчину з фото. Григорій Федорович аж винувато руками розвів. Знайшов те фото і розхвилювався. Кілька разів подовгу шукав його. Думав, що загубилося. А воно ось де, замість кави. Це ми з Галиною переїхали сюди до міста, мене до газети надіслали, постажуватися з районного сочинителя на столичного поета. Я в редакційній залі засідань на засунутих стільцях президії. А що Галина ходила на робітфак, то мала місце в гуртожитку. Я її від чоловіка забрав. Лютий був куркуляка. Дихнути дівчині не давав. Від свинячого сажу вона й не відривалася усе в праці та в праці, а шкільні підручники куркуляка в печі спалив. А я, знаєш, робкор молодий. Ну, коротше, кажучи, закрутилася в нас любов із прикметами класового конфлікту. Забрав я Галю спершу до Сум, там у неї родичі були. А тоді ми далі поїхали. Так сюди й потрапив. З цієї квартири вона сина на фронт провела. Сюди й похоронку принесли.